«А я лишився ні з чим», – сумно констатував Пауль. «Ну, припустимо, не зовсім так», – заперечив граф. «Бідний студент, септо ти, вступив до братства вільних каменярів, сподіваючись оволодіти таємними науками та отримати надзнання, за допомогою якого розраховує повернути ситуацію на свою користь. Хіба не так, Робачок? Великий магістр промовив це з кам'яною впевненістю, причому обернувшись не до Пауля, а до палаючого каміна. Юнак навіть не відразу второпав, що граф все-таки звертається до нього, а не просто розмірковує в голос, а зрозумівши, так і затремтів на своєму стільці, адже здогадка принца виявилась чистою правдою. Звідки ваша милість знають? Великий магістр лише зітхнув. «Оближ, хробачок! Відколи існує світ, а утворений він дуже-дуже давно, повір мені на слово, в ньому нічого принципово не змінилося. Краще скажи, як звуть твою пасію?» Гретхен, бідолашний Пауль, аж схлипнув, не зумівши стримати пристрасних почуттів. Здавалося, вони давно вже вщухли і назавжди поховані у найвіддаленіших куточках душі. Та варто було графові здмухнути з них легенький сірий попіл, як почуття ці знов зашарілися і розжарили невтамовану колись спрагу нерозділеного кохання. Це було дуже і дуже болісно, проте юнак раптом зрозумів, що навряд чи у цілому світі є щось щось цінніше за такий от душевний біль, і за її світлий образ такий недоступний тепер. Ну що ж, хробачок, не стану приховувати, і я теж колись був закоханий, прорепів великий магістр, і вважав, що у цілому світі ніколи не було, та й не буде вже дівчини прекраснішої, вродливішої і милішої від моєї коханої. Принаймні, мені так здавалось. Тільки було це не тут і не зараз, а давно-давно, і за тридев'ять земель. Граф повільно простягнув мармурово-білі руки до вогню, подивився на виблиски полум'я, що просвічували через напівпрозору шкіру пальців, долони та зап'ясть. Отже, вашу милість теж зрадили, як і мене, Юнак спробував вкласти у свої слова якнайбільше співчуття. «Ваша ваша Гретхен теж вийшла заміж за іншого?» «Ні, все склалося зовсім не так. По-перше, звали її не Гретхен. У цих землях, де перебуваємо ми з тобою зараз, її назвали б Хеленою. О, Хелена, зовсім як троянська царівна» за якої розпочалася Велика війна. А може це саме вона, легендарна цариця Трої? Єлена Троянська. Хм. Великий магістр на мить повернувся до Пауля, зміряв його оцінюючим поглядом. «Вітаю, хробачок! Таке порівняння, причому доволі точне, не спадало мені на думку впродовж усього мого дового життя. Щиро вітаю!» То що, війна за неї? Ні, ні, Хробачок, не за неї і не Троянська війна, оспівана сліпим Гомером, заперечив принц. Проте війна справді розгорілася, і в її полум'ї чарівна моя Хелена, його рівний голос нами здригнувся. Вона зникла. Пауль хотів щось спитати та великий магістр перервав його. Ну, от бачиш, між нами вже виявилась різниця. Я втратив кохання раз і назавжди, а ти поки що – ні. Але ж вона заміжня. Ніколи не втрачай надію, доки вас не розділяє небуття смерті. Запам'ятай це, хробачок. Так, ваша милости. Гаразд. Втім, між нашими історіями є і інші відмінності. Які? Приміром, звідчою ти сам своєю волею потягнувся до потаємних знань, котрі сподіваєшся отримати у нашому братстві. А скажи ну мені, які ще виходи з ситуації ти міг би винайти? Ну, ваша милосте, юнак ніякого похнюпився. Я... я просто не знаю. О, такої. Але ж я обрав те, що обрав. Але ж це було не вчора і не позавчора. Так, ціла вічність вже минула. Вічність, по-твоєму, це скільки? Якщо чесно, трохи більше року. Рік. Граф чи то зітхнув зневажливо, чи позіхнув від розчарування. Отже, рік, по-твоєму, це вічність? Але ж ваша милосте. Господи, до чого ж молодь нетерпляча, причому в усі віки? Так, я розумію, адже ваша милість прожили, мабуть, не одну сотню, а може і не одну тисячу років, і весь цей час – із давньою незагойною раною на серці. Що вашій милості, один мій рік. Так, так, я розумію. Пауль закусив губу. Немовби би, перейнявшись його смутком, принц поспішив мовити втішно. Втім, не зважай на останні мої слова, хробачок. Старше покоління завжди невдоволене молодшим. Так було і буде, доки стоятиме цей світ. Коли ти підростеш, змужнієш, а потім посивієш, либонь згадаєш слова старого магістра.